دی د ملاوی دو پتیات ساتی اشاہ دی توید سنت کیسلت اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس اب تو رحمت لازان اس دی مین چوک جاگیرر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-104 چو دی پر تاسو تخفیف ہوکے کمی اوکی، مدابا ام نئی دراندازی، چه سزاولا براور کهو گزار که کمی کهوی، ازور نور کهوی، نرمی وصرا کهوی هر طریقی سر چه غیطا فکی اگر نرمی را سی، نو قرآن منعا که چه پدی باتر اس نکوی دا خو، ناپو اقام دی، چه غیط ارازات کی پی اسلام بانده چه ارگر نزی که احکام باز دستری چه سخت دی ناري كدرل وحيكماتي ريكد ماشره د طول مسلمانان وخير وفائده ده دهنده چې تاسو زاکل ورقول شي نقران د هغه بارکي رسول ذکرکي ولي شهاد عذابهما طائفتكم من المؤمنين او حاضر دي شي سزا دې دواله تا د مؤمنانو نه زان له واسه زې کې بذل سزا نور کوي بلکې داسې یو زې شي او ګډيري او چې دیويني درسونه ایبرت واخلي چې رديده حالونی تاسومره په سختې سره دی چی ردی دا چی ردی دا سزا ورکړل شو تا ګوره کبياب عمل کې چرته هم بد کاری وشو واڅو زاري چې یا زلم د سزا جاری نه شو کنه خلق بڑا جمع کې چټولونی زده دوړو دا حالت او دا یو سبق درځه کې چې بیا چریم ير نشي ولیشد عذابهما <تصفيق> رد باغ خلقو چاریداز خلقلا سزا ورکي باندې وغيرها <تصفيق> چرته بغوت کې وركي څوک ته خبر نشي داو اسلامی طریقہ نه دا نه په لارې سړی غار اخلاقیږي چې څوک بده ترې قمن نه احساس شي یار جن شي اونه د نور سبق او عبادت حاصل ولې څخه لکرایشه وګوري او د دې سړی لپاره دا ما بیره سوال نو کې چې الله تبارحمو کې یا الله ته ما پیو سوال ورلو کې ها قانون ذکر کې دیمه قاعده چې نفرتو کې ده د خلقونه او دا, دا مؤمن سره نه پای اذن لا یان کې هو الا زانياتن او مشرکا ذناکار کار نکاہ نکی مگر زناکار سره یا مشرک سرا خواہی نمو من سرا او دو زناکار اززانی لا یا نکحو الا زانیتا او مشرکا عادت داری دو زناکار سری چی نکاہ نکی مگر زناکار سره او مشرکتا یا مشرک سره چیغو د زناکار رپا سرا وزانیتو او زناکارا زنانا لائم کی حلحا فنکان اخلی اغیل را الا زانن او مشرک مگر زناکار صلی یا مشرک چاگر زناکار تا پاس ری یعنی گورا سنگ چپدی گناہ کی یوبل سر لگیا دی نداس رداس بدکار و خلقو یوبل سر رشتہ او تعلقم جوړیږي عادت داری و معاشرہ کیچے نظر لگے امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم تو زناکار سڑی با اغچه اصر رشتا کی جاغ او دا اغشان تی یام و شری کی عقید خرابی دوار ای اوشان کردی دیخوا در شرکم دیر لوی قباحت تی او شرک چډیر دیر لوی جرم و گناہ دی ناغی سر بدکاری او زیک کردی دا دم را لوی جرم و نبی علیہ السلام ویلو لا یزن الزانی حین یزنی و مؤمن زناکار زنا نکي کله جنا لګيای مدکاری کوي او د مؤمن وي په دا کا دوران کې دا د مؤمن صفت نری جذادارو کې مؤمن سره دا نه خای نو لا یې کې فہادا مانادا چې ور سره نه اګه محاورہ کې ویني چې اصل سلطان لا یکوب دروغ نه وي نو غری خو نه خای ور سره نه اصل دروغ وي څنګه یې دې خو نه زور چازورستا نګورا بدکاره سړی داغه په تعلق دي بدکاره باندې نه سره یا مشترکه سره یني دا عادت و وحرم ذلک علی المؤمنین او حرام کړل شوی دا دا بدکاری په مؤمنانو باندې مؤمن باندې معنا نو یو خدای کا حرمت چاله منع کړل حرام کړل دا دلته کې معنا ده حرم أغلی لکه څنګه چې نو موسی علی السلام بارک ویله وحرمنا علیه المراد سمو <تصفيق> بے بے باندھلو عام باندے استوی فطرت دا مومن مسلمان داری جاب رشتہ دای زیک ګور چلتا دین داری پاک دمنی غیرت او عزت د شاندار باد کاری په مومنان او بنده بنده امنادہ داځم حکم چګور دا, دا کار دا. دا, دا, دا مومن سره نه خی دا خود بد کارا د مشرک او خلقو کار دی مومن لته ځان بش کول پکار دی انو خلق توی زنافتو کې دا اهل زنانه زبدکار خلقونه زانډ لري تک خبره وسرونه کې تا لو کو وسرونه ساته نه استپاس تو وسرونه کې درېمه خبره ولذین المحصنات اغه خلق دی چې بدنامي پاک دامنې زنانه ثم لم یتو باربعه شهدا بیا رنولی په دی سزا ذکر کې دا قاذف حد قذف چچا قابل پاک دامن زنانه باندې بدنامي ولاګول غور المحصنات وها زنانه اول کي پنار نه باندې ولاګول بدنامي نه اخر دسو نيواره دیوږي چې دې صورت کې او واقعي رازي چې په زنانه باندې چې عمر المؤمنين و د مؤمنانو مور عايشه صدیقه رضی الله عنها هغه باندې بدنامي لاګول شي و نو دا هغه جونګه حق کې و نو زګه قران زنه ذکر کړل المحصنات بل نه نه په دې بدنامو دمرا سو کی هو زنه نو امر ډېر حساسیت وړیا یا څو شنو قران ذکر کړل المحصنات نو هغه خلق چې بدنامه لګي په زنه او باندې پاک دامنونه باندې یا ناري نو باندې او بیا غواهان را نولې صلی فجل دوهم پس اوه دی لرا سمانینا جلدتا اتیادو ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا اما قبلویر دی دفارا گواهی حجرین دی با مردو دو شهادتوی فیسی اوم آملکی بردی گواهی نیشی غستی داول لگ سزارا چی دی بدنامو لگو لگو لگو لگ فاپاک دامونو دی تو خوبص دلارو کسی خبر اخکار دی چوبویلی شو دی شو قرآن وی مردود دی. و شهادت دی جدو که وحیبانا قبلیگی هم الفاسقون او داگ خلقو دی فاسقان دی دینا فرمان دی دانا کار خلق دی فاسقان او دازم افسرین ذکرکی چی وصلی پاک دامن و زنانو دا بانده یعنی رنو بانده بدنامی و لگی نو بان دی بانده اتفاق دیده دا کبیر و گناده طایرو کې شمار دي خان ير لویزور امو کو عادت ساړي اغل باچیا دره سزا ورکې ديش دا غو شهادت بچر نه قبليږي د نور امو ظالمات حادثه او دا امام ابو حنیفه رحم الله پنځوبان له دا ساړي کتو بو با سیم کله کورستو قرآن ذکر کوي قومواله دغه خبره ټیک ده چې فاسق بو دنه شوې د دین دی بوزي او شہادت میں نہ قبلے گی دیوان دی اقوال دو مفسرین او د فقهاو ابراہیم نخعی حسن بصری او محمد ابن سیرین سعید ابن المصیب سعید ابن جبیر مختلفو طول داویدیہ دا ذکا بیرہ گونارے ادا سره مردود شہادت ته نن ګوره په معاشرکه سمرا خلک دی چې بدنامه لګی زنانه په اول باندې بدنامه لګی نو داغید پارا قواهان و رسرنی نو دے سزا دن او کسزا پیننه نو جاری نشزک چه اسلامی و قومت اغشان نشتا نو گنانگار حو بخبر زیباندی دی کن کدل تنی علتب بیا بدلا غستیش اخزا بولور کی دیش اللہ الذین تابو مگرا غلقو جتو بیستا من بعد ذالک بسد دین و اصلحو او اسلاح اکراد اخبر و عمل فین اللہ غفور الرحیم از یقینن الله بخونګه رحم وعلى دې توبو باز یو سره الله معاف کوي بقار دې چې مؤمن مسلمان توبو بازي الله هغه وخت چې جسم را خلقو نړیږي اسلام حکم د غاله کې خوده هغه وخت اسلامي قانون جاری کېده شو اوس خنیش تا کنه بقار دې چې زړې پرشتیا توبو باز ځان پاک څلورم قاعده ذکر کوي حد لنع چه او صده ده اغا پخپل کوروالو بانده بدنامیو لگه والذین یارمون ازواجاون اغا خلق چې چه بدنامه لگی پخپلو زنانو بانده ولم یکل لهم شهداء او او نوید دیده پار گواهان الا انفقهم سواد اخپلو زنانونا پخپل زنان باندې <coughs> <coughs> <kull> اگه اواز که اوی چه مونگه گواهان یو چه کار کرده بدکاری کرده یا دا اوی چه دیده نانا بدکاری کرده يا دعوته دا دازي اولاد وغيرها دازما جنتبين ندي هذا خبره كي ندي ربار قانون ذكر كي دليان فشهاده احدهم فغوايه يوتن لدينا اربع شهاداتن سلوذ لا قسم كل بالله دلافن باندي انه لمن الصادقين شيقنا دصليه خا ما حاضرشتن ندي سلوذ لا قسم كي ا حضرت قران ذکر کی والکامہ ساتو پنظم زلبہ وے ان لعنت اللہ علی شیقین لعنت د اللہ دی په د باندې عین الکانے من الکاذبین کشر وی دلوغ جنونه کدارو کو پوجی هماره د اللہ لعنت او سنور زلبا قسمو کی چې ادریشتینو او کله تر دې pore je majburegi naya ho ba iqraru ki te ma se ilzam lagule tohmat me lagule nabia bola da qazaq had wariki atiyadure awaya ba gawahiyu kire de khabar hai ta pinza ma khabar bauki che wekla nabia da zanana rastish wayadara wa anhal azaba awlara kay de de zanana da azabo سلور قواهي سلور قسمنا دالله ابنهم بانده انه لمن الكاذبين شيقنن دازر خامخار درو جنونه ده ده درو غوئي نسلور زلبتا قسموكي والخامزتا اپن زمزل بوئي ان غضب الله عليها شيقنن غضب دالله بدي بانده ان كان من الصادقين كي شريو دازر رشتنونا كدير رشتنو ابوه جبو مال دالله قضب خبره اون کړه انکه ندا وبم کېد کلیشه تر دې پوره چیا هو اقرار وکې چاو ما دا کار کړو نو باغې باندې ما هزارې شته زنه او یا به دا خبرو وکې هغه سوني پرشانت دا وبم وي چې دې وې نو بس بی بیا به دا څه کارو شي چې کسړي ولا طلاق ورکو هو کارا خبره ده کنینو حاكمه وقت بوي چې ما ستاسو میاسکه جدایرا واسطه صدازه زاده دا, دا حکم چې بادشاہ ورتوي او له باندې وتاورې دار دا طلاق او دا باینو په حکم کیخه جدي میاسکه کی باندې کامات شه جدای بیراش دې توي مساله د لیان دې دی کې ډیر لوی لوی حکمتونه دي او قران مجید اگې ته اشاره کیخه ولاولا فضل الله علیکم و اګ چرنه په صلی الله و علیه او احمد داغو نو جواب رستور روان دي بل لولا طرح تاسو ته ډېر لوی تکلیف راځي آیتن مستاسونه پاک نو پاتش وي د معاشرکه وان الله تواب حکیم او یو کینه الله توبه قبل اون کې حکمت والا دی ګوره کې आवाज د شریفو قسمونه باندې خبره کې او پېښاله کې نبی پاک دې دې چې دا سنانام دسته پاک دامه نو واسبې د تهمت لا غولیو بیا دا شانته کله لعن مثلا نه وي نو د نور حلقو سره دورا پروا بانو او خوان کو چون کې خپل کور مالیکی ناغه مستری په اظهار کولو کې ناغه مخه اظهار کو وي به نو چې حد به جاری کړي د قضا په ناغه بتول مرغصات شه او پسړه کې خپکان او تکلیف بود بخپل زېرا سي دي او چې سي ليده نهغه بخپل زېو پدا بوت ډيره ګرانه نو نود نه رینو د زنا نه بخپل بخپل زېبان دي لغي خیال وسات چريو نه خفن نه بچي غوږ کې مرصله دي اویان ذکر کړه خصوصا د خزر خوند لپاره د نورو د پارا حکم دا قضب چمخ کې ذکر شي ان الذين جاءوا بالافک یقینا عاقبنا شرات له وکړل باگه لورو درو غسره عصبتن منکم دا یودل رستا سنن منکم لخیره سرستا سنن دی جامعه پید مسلمانه پراته دا پرا او زن مسلمانان وی عصبتن منکم یودل رستا سنن مشعوره واقعه وا شپگمه هجری وا او نبیه علیه السلام چوبه سمره غزوات کول اکثرو که بیدان سره بی بیان بوتلی نمبر وار د باندې مستلقنا و فصره ته عائشه رضی الله عنها ورسره په دي قزا کې قافله یوازې کې شو سپاوا او اوخان یقینولو چې وخران از دې شو دغه دوران کې عائشه رضی الله عنها وته یو جاوینه سحاجده پارا کواله بیارته رنګل درافتہ ناغه ځای کې هر یو څلیدو باغيبان دي سار شو دلته چې خلق کو کت لواځو شو تافيلا روان شو هغه هاودج اوخ باندې کې خودش اوټړل شي هغه وخت کې بيدې په انسو زکار چې اوس تفسيرين زکار کې او خدای شر دلنه عمر کوم بل بدني نه در سپکس پکو نغې بيدې په انسو چېردا شتاو کنه او کافيلا روان شو عايشه دلنه هاجر الاغذه تعیکته قافله لیوه نو دیو جو اس کله دی پس زماو لره منزل پورینو دا پتا نه لګی او چریل د پوشی بیا به واپسون دل ترازه نو مصلحت دی کړی چې دا ځای زی یو تر تکې نه استا درمه اسلام عادت داو چې د قافلینه به رستې او سړې پره خودا چې ترازه ده سي کچړ تر سامان پریوتې یا سونګه بزان سر اخله په دغه موقع باندې صفوان په نه ماطل اردلانو اگر روانو شراب را سيد اجازه تا د سحر دسه رناي راغلي و دل رنو کتل جو صله دي هغه طرف ته چراغ یې را نږدې شو چې وی کتل ام المؤمنين عائشه صدیقه ردلانو ان لله و ان الیه راجعون وی عائشه دلانو شو مخه پټ کو اغا پیجانده زکر پرده د حکم راتلو نمخی مخی اغا لیده با اغا هم المومنین و اغا زر اینالله اوه او بی اوخ را نزدیکو او خود ریده اعشرت الانها که جاوی تروخه تا اوخ را روان کرا در غرمی وخت را را را سید مدینه تا او دلتاکی و خبره سندس و خورشی وچه اعشرت الانها نشتا جسو جلو شد او چه بیا اغای اولیده شوخ بانده صفوان سر راغلا ناقا عبدالله بن عبای چڑیر لوی منافق و رئیس او دیر لوی دشمن د مسلمانانو د اسلام د پیغمبر دا اللہ ناقا شور زاک جوڑ کم ابدنام اولا گولا چرا شور چلوشو تا سو تم المومنینو آئے اکو پردیسو لی سر راغلا دا خبری شور اکلے بدنام اکل دیر لوی توفان اوچت نو یوم یاش پوری دا خبری که دی یوزه بلزه آیش رضی اللہ عنہ نو خبرو انو بیلی اسلام بوم خفو بورتا بطار آتاس خبری بینکولی طول پریشانه و خفو یوم یاش پوری خوا دوم را سخته پا حق برست و مندر آگلی وین روستو خبر شوا آیش رضی اللہ عنہ نو بیمار شوا دردیر خبکان نو او دروخه باور بس الله رب العزت د هغه په برائت پاک د مننه کې د سوره نور نازل ک دا یاتون راغلو باغی کې د احکام ذکر کول څه निजाम یو نمونه دا چې راضی باندې همشه ده په اړه خو برس ته مندا چې بدنامه کا دل په اړه چې د هغه د همشه خراب کی او د خلقو طرف نه تووله چې جامه پیدا مسلمانې پرتا عبد الله ابن ابي او دا سی حالتو چه مسلمانان نه که در خلق و دی خبر اکی یعنی دیر قنو یا قدو که کسان پا کشک کی پریوتیو اغیم پا که ایسا غسته وخا قرآن امجید طول لزورن ورکی یا کنن او خلقو جاؤو بالعفکی چراتلیو قلل فدی توفانی دروغو سرا تحمد سرا غثبتم ملکم دای او دل ازتاسو نا لا تحسبوه شر لکم تازو گمان مکو دی باند چه بدده استاسو دا پارا بل هوا خیر لکم بلکه دا غرد استاسو دا پارا دیکه تسلی وقت آئی شرد اللہنها تا دا اغیق پل خاندانوالو تا پل خلقو تا نبیل اسلام تا او اغی مومنانو ته چاگیر تیر خپشو پا دیکی سامان دی و حقیقت ورکا معلوم نو اغیق وقتی بیم دی پاکولا وی بیچنانا چرم نا زمون پا اغیق پل زندا ابرینداغ کیگنو بیا ام المومنی ابوبکر نور نبی علیہ السلام نبی چرا سردارے کونند پارا اللہ رب العزت انسانانو کے منتخب کڑیدہ میں اگے نہ عمل کی نا چرے لا تحسبوا شررا لكم داغور اعظم زان دا پارا شرم گانے شرر لكم مصیبت او تکلیف مگانے زان بل هو خیر لكم بلکہ دا غورا استاس دا پارا دین نویے ور حوالے بل سکیدیشا چلا رب اخول کلام راولے گو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بارکه د پاکدامنی د براعت هغه تر قیامت پورې خلق او تا وګرځي چلوې واړه اگواي کاريان یې لولې آزادی پاکدامنی فوق ثابتی گی ها نو دالګه خبر ده سمره غواړوال استاد او شارع عظمت بالاوچت کی پدې سره د ډیره غواړ د ستو ده لکل امر ایم منهم د فاراد هر یو سړی د مقتصبه من الاسم هغه اندازه چې ګټلې لري د ګناهنا در چا خپل خپلې سره په دې ګناه کې مقتصبه چې سمره ګټلې نه هغه ولا مقرره ده څو دا چې چری په ډېر دلو دل په زور کې دا خپله یوه ریکوابل ریکوار نایيږي بدل مرتبه کې څو دا چې چری به موږ خپل کناستو ناته دې اظهار افسوس پتا ورمن دي به وي چې هغه ډېر افسوس خبره څو د چاري مسغلي اورېدل به څه چا سوینو دا ځبه کوم خاموش پاتې شو اړغت بینه کو څه به جواب وکړه نه نه نه تانه به مختلف حالات او مختلف او ذهنونو یې خلق وکنه نو چا یو شانتره چې ابل شان ارسم رجب کیسالهسته شوا الله وي ناګل بارخ بل برخ ولاذي تولکه برهو مينو آه سړی چې مو ارشوي دے دا غړي ولوي سيد دین منهم بدی کې له عذابن عظیم داغه لپاره عذاب دلوي عبد الله ابن ابي چې جاوب غړي لرونکی دره دا کړی هغه غړي رضى الله او دا زي ويوتوي هغه زي ولتوي نو بداسه انداز کې ويوتوي شغيبوم وي چر ديبم خپادو اراده مطلب دا چې اروس پتہ نه لګي خدا خبره کیږي نو د بل بغله باندې به د کو دته به وې په دا څه اندازہ کینو به انور اوتوي نو خبره به قرونه په ملک کې طواله کبره و د په ډیر لږه ساعت و عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين دا چې انده مومنانو مسلمانانو کې او صوتانو ته په حسن باندې ثابتو رضي الله بل مستحو پس پر هغه ابوبکر رضی اللہ <سؤال> عنہ رواار یادما سویزیو او زنانہ او کیاوہ حمزه بن جحش دا رحم پکې سارسته او زیات تر حساب سزا هغه پکې راځه کې څړی راخه عبد الله ابن له عذابون عظیم دغه پارا ډېر عذاب دی نو یو هغه عذاب چې په جاری شو او د تا په کې مهلت ور کړې شو د دنیا کې هغه بده اویرت کې اوغل آشتهري دغې نه خوشي بچکې دی دا دومره په تاقی دا او سره قرآو موجید ذکر کې ته خیرره پورې د عشر د لاه د پاک داې او فینو ککی دی بیا پیر کې چې بیا میی سړی په عشر د لا تهمت لګئ او یا دغې باه کې شې نو دا سړی کایر دی چېقرآو م ومره ور لې دغ په پاک دا او بیاو پهک یو سړی تهمت لګی شې دا زعواجر منافقان للشرودي <تصفيق> ان الذي نجاوا بالابكي دا اول الفجر طلاخيرا pore رست نور امرارواندي ودي امياس كي با اداف ذكر كي للمؤمنان دپارا خدا اول ادب دي لولا اذا سمعتموه ولذا سنوا كل شتا صور دا خبر وان المؤمنون والمؤمنات غمان بكلو مؤمنان صلوا ام المؤمنان زنانو بانفسهم خيرا فقبل ظن بان ده ګومان بکړو بخلزار باندې د خیر چې راځم نو بدات بد کاری او چې تا نبی اسد عائشه صدیقه رضی الله عنها دا غینه کا توبه توبه حسن غن بکړه مسلمانانو له په یو بل باندې بکلو ګومان بکړو مؤمنانو سره او مؤمنانو ځنه نو بيان خو زين خیره وکړو ځنه د خیر وقالو هذا افكم مبين او ویل به و چې دا د رغدې ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ترایږي نو کورو ده بیبی وي چیر دغه شان خبره کیستا سخیاله هغه یې کور والاته ويستا بخبل زان سخیاله تبه دا سخی کارو کې ناغه و توبه زخه چاره هم نه نوې اچې عائشہ رضی اللہ عنہ چدا ابوبکر صدیق رضی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبی بی دا او ام المؤمنین دا د مومنان عمر ناگستان ری را پاک کلا اگستان ری را و چطره پا مرتبه که ناگه بدا کر که ها دا افکو موبیل دا اخو دیر لوی دروغ جور کدیزی خلقو و گور دا مومین دا شان دیگه چه اگه دا بدنامی خبر او دا حق برستو نو بایی چه نا نا چه ریم دا دا دروغ دی زر بداوی دا, دا بنویی چه خواه و گور ورطا مون قواهی کنه دا پاریختی دل همون قواه او عزت منده دا غو نه پريوتي د خلقو دا نو سنري د دې د لاسه حديث پاک کرزي چې د خلکو او خاص کر زنانه په جهنم کې پراتي دا ولي دا د جبو جب لو کړی خلکو د جب د لاسه تباہ و برباد شو اوس سکندل یو باس بل فسې په اخباراتو کې د دروغ او بدنامۍ تهمتو نه لګي په بل باندې مومن با حسن ظن کوي او خاص کر پ دیندار خلکو او صحابه کرام او ماهاتل باندې بان بیا کرام و طول باندے د ان بیا او طول بی بیان باندے او د علماء بو می بیان باندے چبات کار انسان داغه تعلق د دا بات کار سره نیک عمل او پاګلامن داغه کور او داغه خاندان او داغه ټول مسلمانان رولا الله رب و العزت بچګر دغه خبرونه هم بدنمید نو کیږي لګي به خلک بو وي ولل خلکو فویلو باندے خدا نه چونکی خامخا کار دی او مغه او د وای خبره کنا دا ادب د مؤمنانو ته چری بزره دا وایخه چې څنګه موږ په خپل ځان باندې دا کارو ګومان کو چې څنګه هم په ځان باندې ګومان دا نشته داسې موږ بل مسلمانو نشو کولای وو ګومان په ځان باندې خو ګومان دي مله بل لپاره هم او جيم زجر ونابقانلا لولا جاءو علیه ولدی ران وصل پدی باندې بیار با شهدا صلورغان گواہان ران وستل فیدلام یاتو بشہدا بسکلات دی ران وستل گواہانو فاولیک عند اللہ همو الکاذبون ندغ خلق نذلاباند دی دروخ جندی دیرلو دروخ جوکلخ گواہان ران وستل ننن ام مساله دار چوزری تہمت ول گابت نہ ول گول نبی ام بارے سلو گواہن نولی کران وستل ندا ځته بیا دا غا په لګې تا ته درو ډوغه خبره اخګاري څلور غواهان بناولې چې درنه واستنه الله په نس باندې صد درو جنې اسا जबाब درک ولولا فضل الله علیکم ک چرنه فضل الله فدا سماندی ورحمته او رحمت داغه په دنیا والاخره دنیا او اخرت کې لمس تکم فی ما افضتم فيه خامہ قالت ذل بوت واستا هغه سکه تا sortes شیې بارې کې عذاب عناظیم عذاب له تخویب او لوم ذکر دا تاسو کمکار کې اختشیا ویل کې یاوي الله وتا وسلډېرو له آزاد در کړو خدا سي وي چمو مينار و نو توفيق در توباو مويستا اسلام وکړه وا آزاد نه بچ کړ يا کدا رحم نه وي چمو مهلت در کړو آزاد دې د دنیا کې بدل دې واست آزاد به لوش زجر فلورم دا دریم زجر ورو لا فضل الله عليكم او سلام اِذ تَلَقَّوْهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ لَئِنْ لو عَذَّبَتْهُ لَوَلَّنَّ تَدْرِكُوا دا تاسو کوم کار شروع کړو سوچو کې کله غسته تاسو دا خبره به لسنه کوم بخل جبو باندې یو بریان از تابل نبل نه او دا څنګه خبره لاله تلقوا روايت نقل کوله د یو بل نه جبو باندې حقیقت یې سنو وتقولون بيا او وی و تاسو بخل خلو باندې ماليس لكم به اذا <سؤال> چون تاسو دا سودلنه با ای باندې زایله مو د دلیل بیودا خبره به دلیل او درو خبره اتا سو بده ولنا غستاو قرولم تاسو نمکوځار دي کوم زيناله روانه دا چا وی دي د ری حقیقت سره وتحسبونه حینا اتا سو ګمان کو په دې باندې چې دا لګه خبره ده دا څنګه خبره ده پک خبره یا حینا تاو داس پک خبره غنه لوا جزاک خبره ده او سوره ویلا کې دا مهبل به ګرنم شو تاسو چې دا خبره پکو غننه نو تاسو څوک لري دا کو الله په نیوز باندې ډیر نو خبر او هو ان الله عظیم او دا په نیوز الله باندې ډیر لوې خبر له لوې د جرم او د ګناه دائم ادب ذکر کوي مؤمنان او تا ولو اذا سمعوا دمهم اول دا سنه ګلتا سوره دا خبر دا دروغم جواری ده قلتم تاسو بوی له ما يكون لنا لذل یقوم لالا ان تکلم بهذا چمونګه پخل راولو دا خبره موږ له خدا نه خی چمونګه جبوخذو په دې خبر باندې دا خدا ورې ډول یقوم نه نبی اپ دې خبر باندې خبره کول تکلم کول باغې باندې بحث کول دا وړې رنه مناسب خبره مؤمن له پکاره دې چې خاموش پات دي اول خود ګریدونه ګیره ده خبره بارکی چدیوبل معلومات کي ايبونه لټي ځان د سیاست ته انوي دا وی چې سیاست دي چې دبل کمزورې لټاوه ازان سره معلومات کا الیکا دا بیا وی په وخت ضرورت پکاریږي قران مجید منع کړل داسې تجسس نه نوخه چې دغه معنی نو نبي اجازه دروغه او خبره چې چاو کړه نو تفاګه باندې لګیا یو سره د ځان نه وځي کېو ولسه کوي وسره یوځای کېو خبروږه چه غیو سویرون تاو سر نورمسو چنوکلو خبر دیوکدکلو تب غلی پاتی که گی تب ضروع چه ما یکونو لنا انتا کلم بی دا زنس را یاد که چه چه دا تم دروغو خبر اوکلا اویوی چیره دا اپلانیز و نانای اپلانیز را دیو بدکارا لی نوتو سروایا ما یکونو لنا انتا کلم بی هازا یا مونتا خبر نشتا او نیو نواز هزان نشو کنانگارو تا سره غواهان شپه دې خبره هغه بوي نه ما پکله لیدي پکله لیدل سي تا غو بار اوس بیا وای غواهان د توجې تاله نه بلچا بم لیدلی کړه تبه بده خبره باندې غواهان راولې جنش نه بس کتا لیدلېوندي نه به غلې او فاته کیږي مساله ده له هم چته یو داسې مقولې ده نو که سلور په برابرول شي نبیه ټیکتا کنه برابر وله نو غلی به بادګی کې نوم مناله بس بیٹا بکیدا نو از ته یو تاایا بل تاایا نبی غو استاد سزا دار چې حاکم لګیو تعالی اطیا حضور صلی الله درک د قضا بارک او یا به څور ګواهان پیش کینو باغی به حجر کی وکول شه داسې نه دلاسو قانو ورک جمعي خپل خلق د ځان جد کی تماده دي د دې یما واڅوس دارې حکومت کنی بیا بچا پا معاشره که سترگیو چطوله یا بیدا سه شهرت کهو تحمد بے بچا بانده لگهو خو بس اره او لگی آره اول تحمد لگیو تاپو سه نشتخاره نفرسان ده نو مسئله داره که چه گواهان نش راوسته بس خاموش بکه نم بناده سبحانک احذا بحتان و نوضیم باکی رداله را دا دروغ دلوئی دا سه بدی ویلو کنه ادب داره یا اللہ تا پاکی دا دیوانه توه مات لگے دل دا طوفانی د روپ جوړ شوی سبحانك الله تپاکي نوستا بندگان چ تاسو نسبت د دی دین دا قران به نازل شوی دی دا قران لوی لوی عالماندې فایشر د لناسمر لوی عالم او دا قران او دا حدیث سبحانك الله تپاکي دا بهتان او عظوي دا خرې لوی درو جوړ شوی ډېر لوی بهتان ادب یا یذکم الله واذ کی بیان کی تو سال لا با کو او مناکیوم بچکیوم ان دا وروجو چې بیا روانه غره ځای لیمت لی داسیو کارتا ابدن کار کی سوال نخله این کو انتم مؤمنین کہ تاسو مؤمنان د ایمان تقاضا دارغه چې تبد الله په حکم عمل ک او د ژبیه ده کارتا په روزونه کې کې ازل درنښ وینم توبه او باذ الله ويبين الله لكم الآيات وبياني الله تاوسطا آياتنا واحكام والله عليم حكيم الله بواحكمه والذي اوصاف المنافقين ذكر كده مقام کي ګوره سزا واجر سعذاب مؤمنانو ته نمانس کې پکې د منافقانو عذاب ذکر کي چکه له هغه د الله نه يراله خیال او سوچ نشتا حسن نشتا نقول هذا هو سوء هذا هو سوء جيد إن الذين يقنون أن يحبون منذ ذات قبر سرع. أنت الشيعة الفاحشة وأن يكون قرش بحيا في الذين آمنوا وفي هذه المؤمنين لهم عذاب عليم لذلك هناك عذاب في الدنيا والآخرة وفي الدنيا والباخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يعلم وإنه لا يعلم داد منافقان صفت ته خسلت ته چه اغیر با دی خوشحالی گی قسم را پوری دا حق برست بدنامی ہوشی با غیر الزام لگی دا درو غیر الزام لگی و دا دا بزڑا خوشحالش ولی دا زکر دا بزڑا کی نفاق ده حسد ده دا محبت چکم ذکر کئی نو دا گوارے آغی افعال افتیاریو کی رازی خواه یا غیر افتیاری کی خوم ده پینی ولی لکا حسد چه سنگ ده نو د چه مؤمنانو باندې اصله خوشحاليږي چې داغي بدنامي او شیاغي د تکلیف ورسي ندا څنګه مینه افي او دی نیوللې په دې کار باندې ښه نو دنیا کې ولوم سازاره چې رسول صلی الله علیه و بشي څوک چې وي د بلبه عزتي خوشحاليږي نو ته د خپلم عزتي وشي او حکم داوه چې مومن مسلمان په بول باندې پرداچې چې وېکړه داس نه الله بدمنه پردا واچې سمره به تر اخلاق او عادتې مسلمانانو ته کرښوي سمرا حدیث ته په داسې خبر وه باندې چموامل بشر په بل باندې توهمت او بدنامي لګي او کور نه حسن ایدان بکی اچھا څوک بده خوشالي کنا کو مومن نشي والله يعلم و انتم لا تعلمون الله به او تاسو نه کویږي ولولا فضل الله علیکم او که شرنه فضل الله فداسمانه ورحمتو او رحمت داغو بسم الله الرحمن الرحيم ويقين الله نرميكون کی رحم والدی ذی لولا جواب رستو بل لولا سر یوز ذکر کی یا ایها الذین امنو ایمانوالو لا تطبعو تاب داریمکه و خطوات الشیطان لقد مدنا الشیطان شیطان حذت اسمو کن سوزایو وینیش یوز جننت هر کسون چدی په قدم پسه بنه روانه چې په خبره واستو باندې الزامات لگاوي یا چوز بیدنامی بیدی نو دقیق عودی مرستکوی دقیق خوائی دقیق نظر کوری شیطان کو دو جیر خانده داردی چوستا بیدنامی بیدی چوستا اگر چیز بیدی و منیت تبعا آر اگر چیزتا بیداری بیدی خطوات الشیطانی ده قدمون ده شیطان فیننه یعمر بالفحشا ایو المانکر فس یقینا ده حکم کئی فبی حیعه اصرا اپناکارکار سرا مشن د د توبو خرابه مشارکی د وه حق پرز بنامې اړې باندې مختلف الزامات جوړې خلق له ودا زه دای چې جوه او بس نو څو چې په دپس شو څو تباو خرابه ځکه د دخارداري چې د فحشا د مونکر او دناکار ناکار کارونو حکم کی خلق تن نو قران مجید منع کوي چې تاسو غوړې ځنه شیخا منافقان اغه لګیاله د شیطان په قدمونو بس روان دي او داغه خبر امه ني هغه خلص تبدنم ولاولا فضل الله عليكم ورحمه اگر جننه بدل الله و تاسبنه او رحمت داغو ما ذك منكم من احد ابدا نبو پاکشوي تاسونه هي سوتن حجري بیا هوار چا بل باندې تومتون ابد نه مل غولي علامه شانته বজګمانه وي ما ذك منكم من احد ابدا الله رحم کو قوانین یې راولېګل او برات او پاکدامنی ذکر کړل کدا نه ویني شوتن بستاسونه پاک شوی نو یو دا معنی چتاوسته ما دیوشو نو داږي جرم نه پاک بلدا چې قانون لازمو قرار کړو چوس بتاسونه بدنام نشي دګور کلهګي نو یا بغواهان راولي او یا به حجر کیږي دې قانون جوړ کړو بلدا بارمل کمن راولي او کله چې دې او دا شروع شي په ملک وجه نه دیو اسلامی حکومت دیر ضرورت تی حدیث صورت کی روز تو ذکر کیون چه دا احکام جاری کی پا ملک کیا ولیکن اللہ یزکی من لیکن اللہ فاکی عرصو کو چو والله واللہ سمیعن علیم اللہ اوریدن کی پوہ دی علیم پوہ ازاد صلورم عدب ذکر کی مومنانو تا کل چه دا خبران شوا او دا توفان او دا تکلیف ختم شو نابو بکر رد اللہ عنہو چداګه هغه مستح ولامو ورواره یو یا دماسي یو نو داغه بارکی چې دا بو سره ډیر امداد کو ابو بکر رضی الله عنه وکاله چې بدی کی سواباسته دایفق بدی واقع کی نو ابو بکر رضی الله عنه قسم اخره چې دا سره به بیا امداد نکوم نو ورته الله رب العزت دعاس شان ده ادا بره سلامون عل مومنان اتا جو خصوصا ابو بکر رضی الله عنه عموما نور تسو کو ریتا کداسه خبر ایکڑی ولایات علی اقسمن انک اول الفضل منکم خاندان ده درجه استاونه وسعته اور پر اخوالی اول الفضل چری درجه والد او وسعته پر اخی د عمل دولت ته وسره نو د دینا ایتو چری ور کی اول القربا والقلوان ولرا والمساكين امسكينا ولرا والمهاجرين او حجرت کول کولرا چپل مل کوته ني په سبيل الله فلارد الله کې ندي له ورکل نه کسنه کې او ولي عرف ولي صفه او بګاردې جماعتيو کې دي او درگذرو کې دي مخديوالي درگذره دي او دا به تر او نور قرآن مجید وچ اخلاق ځان کې پیدا کې و با سترنده دا دا مطلب د تخلقو به اخلاق الله دا الله عادت داري چېوندو ګنام کوي ا بیا ماف کوي بیا متو درگذره کوي نو چې تاسو انده اخلاق او عادت خپل کړئ خو وليعفو وليصبح والی الاذحبونه آیاته الله لكم الله تاسو ده بارا دا انده مخه چللره ده معفيو کې نو چې تا سوزی تمه بيو کلا بتاو سما بيو تا ابو بکر رضی الله عنه دا وره نو وي وه ربنا بالا یا ربنا ان نحبو اے رب زم او بالکل مونږ خو خو نو به امداد اغثر جاری کو شوروي کو او ترجمه شیبال روایتو کې راځي چې داغه مخ کې په نسبت وصله تو کله امداد خوخه رضی الله عنه دا زه صحابانو بس چې الله ورته وي ارزه د زړه نو وېستو کله چې وبنده باندې دمر ته ماته لګي نبی یا بدا هو زړه څنګه سبر کی دا یو تنتو وې زړه پاک چې دمر لویه یو انسان باندې یو میاش پورې غتکلیف ولې او یو بل لګي یو خبره کیږي تیر غران نه ښا دا هو داږي ډېر لوي همتو کله دا خبره به سم برداشت د وغیرت مجسمی او داغینو صف پاک دامن او غیرتمن نو چې بیا د ذات بدنامو په او بس الله رب العزت حرف رسول الی رسول الی سن او ورکل نه یې خیر وکنه حیاتن رالو تر قیامت پورم مت سم رل وی خیرو ګر زیدو او قوانین ذکر شو او د بدنامو لګون کو خلق د پارا زورن رالې چې دای سونکو کېږي د ځای دا ورسو چې دای حیاتن نا عائشة رضا اللہ عنہ پی بیا فخر کوا یقیناً چو دا فخر مقام اس وقت دا امی چو مر و توی چلو ورشا نبیلی اللہ علیہ وسلم رضا کم آفی اقیوی نا صلاح سبت اللہ رضا لاتو سبت آقا نم آفی غوارم دی قرآنم خبشیو سمرل ویشان دے خد المومنین عائشة رضا اللہ خصوصا دا اگی پا پاک دامنیک دایا تو نرال اقیوی تو پاک رب شکری یاد آکوم کانگا یا چون انا لے گلی مجھے گھٹوڑا نا خاپو آغیم چکم جڑلیو کم تکلیب کی تیرشو خدا را زکر دا خوئی او سباک دا حق برستو تکا ذکر قرآن دا قوانین ذکر کیلوستو نستان صنو دا خوخش اللہ را دا مافیو کی دا دا دا آجت خپل کے ایر کئی قصد چشوی دی واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے رحم والدی او ساب نمنافقان وقتی او زکر شو ان الذي نه یقین او خلکو یامون مشپان دی چې بنامي لګي په باک دامن نه زننا اوغاافلاتې چغي خبرهدي د دا خبرونه هغی دا خبرې سپجنې صاد د خل دییررتمن دا خبرې د هغ خیال کې د تیېږ نو الممنات عنا نه زننادي نو په خلکوې چې بدنامی لهګله لو ف دنيا واله پهلهت بک شي په دنیاو پ آخرت کې. پو لهم عذابان عظایم و دیر بار عذاب دلوی درخیره تا عذاب دنیا کی باقی بانده لیره قضر حج جاری شی او رسو اور زلیل و زلیل خلق ببینی جدا و گوره چو سر رو زورن کرده او دوری و لورکی دیشه چو گذار و لورکی ندیر رو زورن شی اده بدنامه لامانه نیو چو پو داس غنانه بانده بدنامه اولا گوله المحصنات چو اگا پاک دامن چره غو په دین کې دا زموږ مشغول لري چې د دنیا دی خبرو زده هغه څه توجو نشته د دینه خبره سمېږي دا وی خپل دین پر کار دی المؤمنات او د ایمان په صفات کې هغه معیار د کوم ادم متفار دا شان په علم او باګنا منې کې له ګورا پداس خلک ود نامي ولا ګول الله وی لعينو فی الدنيا والآخرة په دې به زمان لعنت په دنیا او آخرت کې په لعنت کړی شو څنګه په انیان لعنت کړی شو دا په دین لا نه رسګنه هغه هم بیا پورې ستاسو کوله هم نه نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کړو ایتنيبو السبع الموبقات د ووس جن غرزان بچکه چې دا بنده هلاکی او تباہ اول الشرك بالله الله سر شریک کوو ذیم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وجل داغ نفس چې الله دا وقته حرام کړی او دریم واکل الربا سود خور صلو رم و اکل مال الیتیم ده یتیم مال پڑل او پیزم و تولی یوم الزحف ده جنگ پر وز بانده اولیدل او شاکول ده ده نظان بچ کے نتاقشان پا دیکی ذکر کلو چه و قدف محصنات المؤمنات الغافلات پاکدامنا زنانا او غافل از ادا بادا باغدامن زنانا پاغي باندې تهمت لگول د دین زانو ساتي خا دا ورهدار سزونه چې باندې هلاقي او تباقي د دین پهل پکار لکنه دغه شان حدیث د تبراني کې راغلي حویره قذف المحصناتي قذف المحصنات يحد معامل 100 سنه چې وسړې په باغدامن زنانو باندې بدنامو لګي تهمت ولګي انو <نسان> دسلو کالو عمل نده اغبر بادینو تباقیه نده فرانو مجیز دکاوی جدا خلق و پلعنج شفه دنیا و باخرت که جس هوابون ختم شد ساپه حج جاری شد ولهم عذاب نعضیم اردی رفار عذاب دلوی یومت اشهدو علیهم الثنتون ماغرس بانده چگواهیبو کی پدی بانده خپل جبی و ایدیهم او خپل لاسونا و او خپل اخپیده دی بمکانو یعملون پاق عمل چیدی کهو در خپل بدن با پی گوه شیخ دی نکته او لطیفه تاو گو رای کلا چه بدنا مولا گولا قاضف نو یادا چه گورا دا غجب خبرو کرکنن او بیات دین کې طلب شی چې شا با سلور گواهان راولی نو پینزه شدو نشو نو دلت خود دنیا کرای نوستی شو نو قیامت کې اغه خپل عجبه نه را اغا بګواہی کوي چې بده تا بدنامه را ګور او زه به تا باندې ګواہی کوي او لاسونه واخپه د لاس او دوخ په سلوردا شو نو دا پنځو به بده باندې قیامت کی ګواہی کوي دنیا کې نه وګړه کړی آخرت کې به ګواہی کوي نه روان نه بي کې اورته يوم ی دی فیه اللهو فدا غرزماني پربور کړي دال لا با کو دین هول حقا سزا دې پورا بدل دې دی پورا سدادی <تحدث> <تصفيق> کم جرم کھڑے لگے سارا وعلمن ادے پوئے کہ ان اللہ هو الحق المبین یقینن الا اغا حق بیان کن کے یاकारे بکھلو دلائل سارا الخبیثہ ذل الخبیثین یا معنی خدا ر چنا پاک غزنانا دبارتنا پاک سلو دی ول خبیثون للخبیثات انا پاک <تصفيق> سلو <تصفيق> خبيث ناپاک غنانه نودان ناپاک خلق او باردي اغي سره تعلق دي اغي سره دشتي او خبيثون ناپاک او ناګار سړي هغه ناپاک غنانه او د باردي دغه شانتي وتطيبات للطيبين هغه غنانه د بارد پاک سلودي وتيبون او پاک سړي د بارد پاک غنانه او دي د دې په سره تعلق او رښتې تاثر فدیبا انده بدنام الگولا درام مانا الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ناپاکا او گندہ خبر از ناپاک خلق سر ای او ناپاک خلق دادا سی ناپاک خبر سر خائی او پاک مومنان دا غیر پاک خبر ای دی دا عزت تاو پاک دامن ای او غیر دی خبر سر خائی درشانتے الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ګاندا او بلیزه خبره اوبه د پليت خلکو د خلينه روزي او پليت خلک چي دي داږي د خلينه مدار ګاندا خبر له وز وات طيبات للطيبين پاکي او خوګي خبره اوبه د پاکو خلکو د خلينه روزي ترشه پاک سړي اغه سرا پاکي خبره خايي پاکي خبره کوي په دې موقع باندې مډل دا چې ګاندا خبره وکړي او ردا چې چاږي پاکيو کله کې کوله خبره وکړي دي کی اشاره راکا شوورا امول مومنين غاسومرا باگدامن اگے سودا خبر نہ خائے دا غلق چدمر پاگدامن اور مرتبے والے اے خبر نہ بالکل بے تعلق دی اولیک مما يقولون دا بشعرت کھا اور تو یواز ری طیبین نا دا خلق بے تعلق ری خبرنا جدا ظالمان اے وای ادیشکم تہمتون لگے لہم مغفرتون دی بارا باکنرا اور من دین سه قطعیه شوی کوتاهی شوی نو چې د خبرو ورپسې وشي پدای پدای نو الله ور دې یو کوتاهی او خطای معاف کی اورل خیر ستر زک بولور کی په جنت کې ځینرستو دریم باب شروع کړئ دریم باب ذکر شه د یو له سمه یادنا تر دې ځای پورې ذکر شه دویستمه دریم باڑے آو پڑے کی اگر امور دچ اگر مبادلی دبد کرے نہ پڑے سبب کردے دبد کرے اور زنا نہ نہ معاشرے دے اصلاح دا پارا قران اگر سے کر کی چگے دین ازان بچ د بچاؤ ال حفاظت یا وہ امور چ اگر مبادلی زنا دبد کرے بلا ای الذین امنو ایمان والو مد اخليگه هغه کورونا ته غیر ابووت کوم چې نه لري کورونا تاسو یو خپل کور دې هغه د زیرا دي د دې نه علاوه نور کورونه دې نو دا څنګه دا ندا داخليږي حتا تفتانسو تر دې پوره چې تاسو خبره اترو کې دبار نه ان اجازه تو اخله تفتانسو چې اجازه تو اخله خبره ترو کې او بل اجازه بهتر د دینشتری ته تو سلام وکه خو سلام وکه باحال لاغه باندې ته سلام وکه نغیبه نو جواب واپس ته نو اومه آیا جواب به واخله بیا بم ته بوسو کی شه اذو خلو اجازه ته ورای بخښاله شه خدي خبره ترا نغیبه چاو نو خزر نو ته اجازهت نه کوارو دککه شانته نه نه سره ورک کاری دونه خطرناک کار کوي کنه ور څوارخ کاری په خپل ما نیوایه کنه ته انسانې جبدشتا هغه ساروي چر وروسي ورخلن आवाज وکي اخل... ندي زرمنډ کې ولا واراله او وای راګه وګوره نگورا... ور وته لږی کنه کله کیاوز الله سلام وک جواب در نه کو مبيابو سلام وک نبيان جواب در نه کو مبيابو کې دروځنه فورې جبان میلونہ شجاب نو واپس وش یہ در تو ہے جواب وک لغوست شرازی جواب شنو مو واپس کی و تسلم علی اہلیہ چا اور گ بیا براشم او سلام او کے باحل با دے باندے وعلیکم خیر ولکم دا وړ دا تاسو دبارا دا ولکم دذکرون دبره دا تاسو یاد ساتي ای برتواخله قران او مجید خداد د ادب خیخہ چې بردی کورتا مزا لڑی رو خالق دای او نشرا شباصاری ګرد په دې کورونو فون مالو ورکی چې ځو کنال تبا کینو چای بو سکو او بوبو سات په غرش په لګو پران وې تموله پر دې چې ضرورت نشته نو دا د سوء اجازهت کیږي دا لارشه ها ندان ش ختمول غوړی دا نو ما خبره اذان ورس نه ني اذ شيطان کار ګوري نو دا اول خبره شو خدته به وې تر اسه <coughs> صحیح ذات خوبا دیوشی خبری بازی بارت چاپی رو گردی رو گردی <coughs> آو چیبا پکی اوسکی صحیح پیسل لیگی خودشت لیدی نو خوافا ایلم تجدو بیہا احدا کچرتا سنمو میں کې کے حصی اوتا فلا تدخلوها نمداخلے گئے دیتا چکور <coughs> کیا نه سوکشتا نبیہ بنا داخلے گئے حتا یعظن لکم تردیچ اجازت اکڑیشتا ستا چو سو در توی چاو رازا کنیات بهنده کې لګېغه دا اجازت خو یارې چې دا تو ویلې شي چرائش یو دلالتن اجازت ته نقصد د رور کور دی اكو رئیس اوښتنه اته چې ځو کاله دشټنه اولل شي نو بګورې سره په پنوارو نګب سوري ته او ککټی نه با فارخ کې بیا ور بنکه راځه دغه غره ته اجازه ته چې دلالتن اغی اجازه ها کداز پوری اردو کورس هو اګه نشتابه موکا نبی ام احتیاط کوم زن حتا یؤذن الکوم تر دې چې اجازه وکړی دا قوانین ذکر کیروس و وایي الکیل لکوم رجع اگر شری ویلی ستاسو ته واپس شي فارجو نو واپس شي هو ازکلکم دا ډیره پاکواله د ستاسو لپاره قبل شاولید نوم به چیره هو د دې ډیر خپل کار دی دا زموقای په کور کې سیاسو د پردی خبری کې او سماشوارای خپلو کې او حالت مناسب نه نو که چې او سات پاس راشه وای ښا وا پاس رازه پس او سات نه بلکې خصات پاس به راشه فرض یو په دې مخه پکې قرآن وی وا پاس ش ته استاپه هم خیر دے داګي د پاره هم خیر ښه بل موفسرین ذکر کړي چې باز وخت کې د بنده طبیعت اس نه چې چا سره د ملاقات کې ملوشي <clears throat> نو پا جاقه دوران که بیا خدا را چه تا واپس شه <تصفح> انم ده که مسلمان تا دوی چه واپس شه واساد واساد پس بیا راشه اقا بخواه مونه که اقا وساد سکه چه باس اقا ختمش و خبره اقا ویداز ما رنبی و خیر رات لدو بیاو می نوینه دا خدا مسلحات خبره چه واسا غیفتان اقبله مشوره نشه کوله وچه اقا اراده و که مشوره که او کاټ په کاغو دا پريوزه دا کاټ په پخپامه سر راځولونکي سره تکیه دي اسمبلی دغه د مشورن شکول دا کوم مناسب خبره نه ده والله به ما تعملون علیم الله تاسو په عمل لوبان دی په واده سلام علیکم جنه افون نشتا په دا سامان دی ګور داول قانون ذکر وک اصول چې پردي کور ته مځه کې بیا مثال دې ستې ځان ذکر چې تاسو کاوه اجازه تخله لئی صالح شنا خون نشتا با دازو مانده کنه انتادو خلو بولو تن چه دازو داخل شه اجی کورو نو تا غیر مسکونتیم چنه دی اگا دو سیدو دپارا دی و خاص تن خاص خلق با که نو سیگی لکه اگا مزرساش شو سرائش شو جمعات شو دکشان تیس پتل وغیره سم رضیونه چه داسی دی ام دکانو نا مرکیتو نا چه دو تند خاصو سیدو اجازت ته اغه په گیټ باندې دا سړی نه ست گیټ کیپر انداغه نه خو به اجازه ته لیکنه کاغذ ته رشوت غوړي بیا به څه چلکه یره داسه ملک دې یو ځای باندې څه لیکه اغه له بل پیسې ورکې نو له دی پریزی له په ساده پر ملک چې دین نه جوړ ټول کار بربادی او خرابي بهر حال چې دا ځیونه دته اجازه ته تمره ته پوسنه ته به نه ودې دا ترونو ته وسنګ دلته ځلتاوم څنګه یا دا زه یو نه دي اخ وساتدار په ملک کې چې افراخ به کراړي چې بینګه مالدار دی نو ګټور لږ کې دنه لور شي ار چې غریب لور شي هغه په کېډکو کې لاس نه نباسن کله لاس ویني شي کله جاموښ دا फरक نه کنه هدا کوډ خل کو د بیزنه لا سره چې انسان نشته په ملک کې بارهال جدای زایون رچار خو کوتتلی شي نبی ادا تکلف نشتاه یاره دا دمره حکم نشته چې ته اجازه ته واړه د پسونه کوا والله یعلم الله بو یگی ما تبدون هغه سوچ دا شیخ کارای کوي کا و ما تکتمون هغه سوچ دا پټ کوي دریم ازل او قاعده ذکر کوي مؤمنان توایا چختل نظرونه اخته کوي زکه شیطان لګی اری اځه توي چې دا کور نه هم ولید تیو یلا تا دخلوا بو وطن بل <سؤال> دی ګور تا مزه نج نشت لنه لار چتا تریدا راشد دا یو درګه دی ګورټکی خبره عباره دی دا یو تا درګه کل مؤمنانو صلوا تا یغدو من الصاریهم شقته کی دی باد نظر نخل باد ستر کی خپل یغدو شقته کی دی من الصاریهم لگی د ستر کی خپل و يحفظو غروجم احبادت کی دخل بدن نو ادخل شهوت نو من ارصالحم مفسرين دا نقطہ رو بس چگورا اول نظر چہ مسلمان اوکی نداگے مو دت اجازت تے اجازت دا معنی چہ دپینی ول لے اول نظر اگر مسلمان دماں معاف تھی ولے اگر اگر شہوت او ذنفسانیت خونی کنا باقی نظر وش او دوبارہ نظر اگر بیا جا گنا لے تاگے بدی چستا ته په اړه نظر ماف دیو دیمنا اکه سره لومبه نظر وکي بیا سترګې اړول نه هوګدی ګوات دا کوم په دېم کې راځي کنه ها هغه دېم نه زروګات کو نه اجازه نشته د نظر وګدولو او کم چې به اختیار نظر دی نه غته ماف نو نظر بخښه دا کوي دایلي که از ګالهوم داله پاکوالی خبره د دې لپاره ان الله خبير بما یقینا الله خبردار دے فاقا سوچ دی کوئی یسناعون تا دی چا سکی جوڑی اللہ ویدامات معلوم دے کمختی سکول نو اگرات معلوم دے ما ماف دی کنے نو قانون دا ذکر کمومین تاوی نظر خطکا چرا دی شیطان دا دی ام کامیاب نشی فکر دی خزور لگی کنے دا وجه مومین مسلمان ته حکم دا دے چی اگر با نظر حفاظت کوي دا گو ردی ناکار اغشد اود دینه د پتکارې غو بنیاد کې خوده شيخه دا قانون درم چې کله مؤمن نظر ښکته کو او شیطان وچ دارا ترسته نو نه نه نه ته وي چې کله تاسو نو ملو تختې کنه کاغره ته نه ګوري ته په دا قانون ذکر کو چې مؤمنه نو زنه نه ته نظر نه ښکته کی او آیا مؤمنه نو زنه نه من د سواريهن چې لغذا نظرن خپل او يحفاظنه فروجه او حفاظت کې د خپل بدنونو مومن ځنانه موي چې ته نه ځکا تا کا او کنه توه دا دایته زم ما خلق نوي ني الله خو دی ني کنه چتا هو د سمبان جوړ کړل ولې څوستان خبر نه دی نوب زوب د یوی نه یا نه آتا توسد مزیننداره کې ګوره وته اور لکيو دلک دے پردیسی استر کی تاگے کے خلقت انندارہ کی پردے دا مطلب جتا خلقت انندارہ کہ تے ودا مطلب دته دا صرف لارو نی او چاته با ګور نه بیام کداگی اندار شانت ته واکی نظر شنه گی پم ندینی ولی سنگ چ مومن ته ویلو یخدودنا مین علی صارین چخ ک تا کی خپل نظر نه او یحفاظنا فروج حفاظت کی د پردو خیال ساتي ولایوب دینه زینتهن ان ذکاره کی دینته خیاسبل زبایشبل الا ما فاره منها الا ما فاره منها مگر را چخکاروید دینه اوسری نری کی چدا لكلاص شو انګول مخش زوبک قدمونو مستاویلی چګه ذکارینو اغ بیا خیر دی کنه داسنه وی کنه په دې په اوکول پکاره بیا راګي بورو زه حت راضی دې مطلب ورځریو جديده په کار کاثر کې بو مهنت کې ګرانه چکور کې لګي اې دلبدستانه سوداګرۍ جمع ته لا دغه چولي نو ګرانه بي وته نو دې وته اجازه بار نه ادي ځګنه دکو نو 90 دابو سمخ به ښکاری او مونږ ولي او خپل دابو ګوزې درس نه نه هغه حجاب خبره ده بیا د صدر خبره ده په کور کې چې هغه بیا تکلف راځي ادي تکراني نوقصه پلااس مخ دخ کاري نو ټیک نور بدن بهګوری محبو یو بپارهده کېه دلته معنا دا ده ولاو ب نه دخ کاره کې دي ځنه تهنا سګار خپل زیبا خپل ګور آې مختلف زونه دي یو د بدن خپل ساخت او جوړ جوړ دی چې داځان نه ګرې دل داسې کوي چ خلک تل کو غ د کتی ورته نه شيکن معنا نه چې توجه داری ځان ته راړي. یا جامده یا کالیوی نو ده ده اجازت نشتا چراخ کارکی ولا یبدی نظینا تاونده ونی شیطان خون لگی آئی کنه چسکا کالی نشتا کارک نو چال ده اختیار کچه خلق ده تاگوری نو قرآن وینا ده سی ولی اطره بنا او راواده چه بخمو رهن نا ده اخپل پڑنی علاجیو بہن نا پا اخپلو گریوان نو بانده بدن نو بانده او باسرین ذکر کې دې کې رد دې د جاهلیت په طریقه باندې لوپاټه به بسره واچولہ اذن شته به پهونه باندې ورولہ ندی سره په پردانه راتله نو ځکه وې چې په لونې باراجي په خپل ګریوانو چې وګغونه ګریوان څنګه ټول بدن ور سره پټ شيخه علاجیوبهن نېوب به کې دا غیراスメ باطل راځي شي علا خاتم شي او بل به پرد راشي نو مخ کې ولا یذین نو دې کې چې موږ سترونو کم اجازهت کړې تاګه د الله سوغه را نو دا ځینو کې چې کوم کالي استعمال عليږي نو هغه هم ښکارینو ښیر دي خو ګوره پکور کې دغه د بصرېات ساته ګاډي کې نا لار کې نا په ادارو کې بد ترونو کې نا تاګه و تخکاری دازې دا لږه اجازه ست تخکاری نو وته هم بګی تخکاری کنه ودا پکور کې چې کار کوي ښا دا پهلار کې ته نه روانې به نه ښکارا کړې ونداګ نه ښکار کا دا د اجازه بالکل نشتاګ د حجاب په مسلو کې دی نو دا پړو نه کوي وک ولایو دینه زینا تحن انا ذحکار کې زینا خپل خایص بل الا لبوله تن مگر خپل خوندانوتا چوال د حق نه او د هغه نه پرده ماته ده دا خایص کې ان مخ یا لاځو په ښکارای قدمونه فقور کې کار کې نه اجازه او اابههنا یا پلاران ددي دې نه بعد شمارو سو سوارنو سو pore بر ذکر کیږي ښه چدی کا خاص او وی زنانه نه اجازه ته وتا خو دې کوم بیافار اقدي یاغه خاص دی لبرولتهنه چې د خوندانو د پاره نارغانه نه او اابههنا یا پلاران ددي نو کوم خاصو چې د خوند د پاره کوي بده پلاران د نه سمبالي تړب دا مطلب ده چې د نور خلکو نه کومه پرده ده ستر ده ناګميره خلکو بلاراند دي دا مطلب ده دا نه چاغه ته بدن او اابا ايهننا یا بلاراند دي او اابا ابولتهن یا خراند دي بلاراند خواندان دي او ادنایهن یا زامن دي او ادنای ابولتهن یا زامن خواندانو دي کده بلی خزنې تبني اولادي نو کاری ویننو زیادتې سده را پرده کول تینشتہ څنګه نه نو رو خلکنا دا مطلب نه دا څه کول زان بہت خیاست کوي او اخوانهنا یا رونو د او بنی اخوانهنا یار ورونو د اخوان دی وېز کرنکل دا ولې باندې نه کوی کنه هغه بیا څه پتون کی یوځه بل زیاده کې بیا نقصان جوړیږي ها او بنی اخواتهنا اوني تا ايهن يازنانه دي مسلمانانه او ني سا ايهن مسلمانانه زنانه هغه چې پښې دامه او ني کام ني کوم زنانه چې پخپل پردنه کوي او دا شاندګردي نه داغه حکم د سړي لري داغه نه بیا پردہ کوي یا نسایهن کې مطلب داوم دي چې مسلمانانو زنانه دي نه کافرو دیندوانو او د انگریزانو وغیرہ دغې زنانه نه داګینو باقیده فردا کیله کفن چي پردې سړی پرده پردې کیکا او دا پردې وځه ان کېو ساته چې څنګه په جون درداسه پمرګوم دره خپل چي بیا بیاوی لې دو لېزو دا دې اجازه باندې وړه کا کبه جون دې کا پمرګي نو نه مسلمانان هنه زنانه خو پاک دامه نه ګوره دې باندې ځان پوکه کومې زنانه چې دا شانته ګرځي که پرده کو پردې نه کی 200 زنانه له پکاره دي چغېته پردې کی خو نه اب راځو نو خبر یو مکه لګیاي کرا لاګي حکم نه سړی بل را خبره چې زمون په دې کې دیشو کې جوارچنمیه مشران ته معلوم دی هغه به کورونو ته دغه شانته ته ا دې دا نانو به په پردنه کولې ودا کوی دوی با ا دې ته داسو کنه کور دارینته نه نومسلمان لپاکه دې چې دې ته پرده کوي ندی باندې چانه پردکه ځدی خو هغه پاک دامن سره راغلی نه به دا چې ما تاسو تر دې پردنه نشته کاه هبه اندوري سره دا کوین دوری څنګه وځو پردکه ندا پرده به یې چاله پل خاول نه چا مخ راवाडी نه نه مخ پټ کنا دا ته ما نه پردکه چې تور به و و سفر کین چا تیر به کته به ځای و شادو د زره مخ پټ کو ما نه دا نه پردکه کنه نو وګوره چا تیر ندی باندې نا گوره این زوان بگرزه دا پا دا چه دینداری نی که نا نو بس دا پساد راضی په معاشره که اگیبا همه چه دا سنگ مسلمانان دی دو دی پا کتاب کې دا پرده حکم دی انه نمور پوری دا خانده که او قوانینور بسرا لیگی دالتینا نه دنا نبا خبرو نکوی ادا چه خبرو نکوی نو بس بلیو پتا هم نا پساری نبس دا خو شورو دا نو دا با د هم کار رول ا طاریکم یوسری چې نه نه بازار دغه زما نه تقاضا او خیر دیبا و یرج مسلمانونو دا غبنی او چې نه مسلمانونو دا او نه تا اینا یا زنان ند دی او ما ملکت ایمانوهن یا جماعه لکان شیوی دی دلی احلاس مان دین غلامان داینو کبر دنه کینو خیر دی ظاهر خدا معنا والو میګه مفسرین ذکر کی چا چې جمهور مذهب دا نه لري والله عالم چغیره قران تفسیر پکمن داس کی مطلب ادارې شغلام چې دی لاغه نوبم پردې ځکه د غلام سپه تلې سمره لولې فسادات او نقصانات شوي دکنه هغه یو څړې خوب لیدل او چته یو وخت کې چې ولا نه ذات له پکور کې هو سره خوب لید چې د شیشې ګلاس او خوب کې او یې کې سمه عالم نشته ابو سکن هغه محمد ابن سیرین رحمهم الله یو کور کې ولا نشته هغه یا وی دی لرکو د منځه <تصفح> نه هغه وره تا خو وی واس نری کانو دیولګر کور یالو ګرځنه نه وته چې نه دی باندې نو کې ته خامخا دې لړکې نه بیا خو بړم بیا مال تل اخرا کې نو با څنګه بس تلو او. روپته تلتاړو خبر ډاونلو وا دکنه به نو ګرځاین نو غلامان اجازت دای اجازه نشته وړه او او ماملات ایمان نهونه شدا زه غلامانه چې پاک دامن نه او یا پکښ روان مرکی نه دی اجازه ته یا دا خبر نشته لګر وسو قرآن ذکر کوي او تابعین یا خدماتګارانو غیر ال الاربت چې ندی قرز نری ارادیو شاوت والا <coughs> سمقصد باندي نری غیر اولي الاربته سو so فرادي والا قرض والا نری من الرجال صري او الطفل الذين يا جماعه شومن لم يظهروا چغي نفي خبر على عورت النساء فراسنوا د زنان وباندي نری کرازيو کنه نبي ني دشانتن خير دي صبات نشتا من الرجال داس صري دا خبر اگي ندي خو دغ که سوداوتته مورړی او د سره کار د جوړړی او غړه بیاور به غه مودشه. بس پ خپله خوررا خوب کې ګري نو د س نه خبره نه په خبره سفراشت ته نوکه داسې جړ نه خیاکه ز نووي اوفل الذي نه خو دغ شان لدلخ مګوره د غناانه مخه او دا ټول بدن د خ نه. د دغ شان لدل او دا سولو شوګور د سبانه خبره دی کې اوی طفلی اللذین یعنی شماع اگا لم یظهر او چندی خبر علی عورات النساء پردو دو زنانو پراظنو دو زنانو حکم ذکر کو او باقی تفصیل کو چھ مومنان و زنانو نظر اخکات کی اوگی سا نمطالق احکام ذکر کلو چھ پل خواست پٹوساتی نگورا شیطان دازے بیا پاتے شو شیر ما خود دیبانده زور لگو عقیده و قانون اللہ ذکر کرکو اگی خوص برا نگوری اگی خود رانه پردونی جو کلد اگا نری پردونی یا نره جامعی اگا نره ایلو هر سیلر کلد دیندار شوی اگا مادران ترازی بدل کلد نو شیطان نفروگو در خدا شو نو دیخوار آگی و تاوی جدا تاکو نو سنشکولی کنا نو جی پلا رزی نو خلق بوچیر دار تاسو غاریبه برواني اسی برتا ګوري نو خپل شرنګ ورګه چې پته وته ویلېږي چې کایلیش تا ګوره کامزور نه دا اعمال او سرشت ولايه بريبنه ان درا باغی گزار دینوي بيار جو لهنه بخت لوخ په باندې لي علم چې خارقليشي ما يخفينا اغچدي پرساتي من زينتهن چخايس دديده پېته کالي چوللې نو شلک بنور کې ها چې دخل وګ خیال نو چې اسلام ته وګورنه کمی قلت شرنگ خیجی دا سالورم قانون ده ولا یطرب نبی ارجو لیهن خپیبان را بغی چخپل خائص و زینت کارکیه نه کالی ننو گوره دا قرآن صور خیلات کی گی رانانا اللہ زدار چا حفاظتو کی بس دغشان اگیل دا قنور کیچ روانی کلپ کلپ کلپ کلپ دا سی پیزار چولی چا تپاری خیجی یا دغشان تی پازی بے چولی اداغین آواز خیجی شرنگ یا صفر دوران کی چو تو گوری آغا نظر دی چو تو لگی نو کالی بے لازت بے گوتو تدری چوری افکار رکھو دی خلقو تے خیخہ ندا سمرت دین خلاف کر دی و توبو الاللہ جمیعا توبی اوباسی طول اللہ تا طول توبی اوباسی ایوها المؤمنون اے مؤمنانو لعلکم تفلحون دیر کامیاب شای پی زم قانون ذکر کی وانکحل ایاما منکم او نکاحو که ناوادشو تا منکم ستاسو نا نرنیو که زنانه اغیل انتظامو که ده نکاح نبی علیه صلی اللہ ویلو علی رضی اللہ عنہو دا خبری و تخولی و چدا گورستو قواما یاو پر از منز چه او دویم جنازه اغیل بانده تلوار که و یسارواما او درین ازنانا چه بولو اختورسی لو چپل ما تاسو غره استو ته ملاوی کنه چې سره وایمه ان که حل ایا ما منکو دا څنګه د نواده شي په حکم کې اغه خلقون داخله چاری وادشي او خرس ته بیا ځاله تور ته خلق وتا کونډ وای کنه او دایو هم فسرین ذکر کوي شپدې کې هغه خلق تل تنبین ده ولیدا فرض ده ورکی کنه سورہ مخ مفسرون لیکلي چې کوم خلق د کونډ په نه کابه باندې پوزه تر وای او بد غنی نو ایمان سلامت نه لري ور بده باندې خو باقي کو حکم کړي وایي کې hội اयाम امین کوم نکاو کې 나와 امین کوم تاسو نه او صالحین من عبادکم او غانه کان تاسو د غلامانو نه وای مایکم استاد دې ویننه هغه له تنظیمو کې لېکا استادو غلامان چې پاک دامه نه اتپوي چې دل موږ نکاو کو نرداو بيځون کنه په یوه کې بیا زموږ خدمتونه کې بدمعاشي به شور وکي وانه به کې نبي اجازه نشته دلته دا اجازه تورګه کنه ها روز تواله بل قانون ذکر کوي نودل ته دا وي چې تنظیم ورلوکه یې یا کو نو فقرا کشری ودی فقیران او محتاج یغنهم الله من فاضله نو بے پروا دکي دلل الله پاک فضل سرا د دې وژن خلک نه کانه کې ظاهریت په دوار کوم داوه چې سړی اوس د غا لینې چې بیا واری شي دغه شنه بیا به څو ساعتې اوس موږ له وروستلو څخه نه ځولې نقران داوي چې دا رزه په داسابلا سکنه لري ا ج دې پر اخی په دې کې نه دا چې ته مجررات ګرځې ګټوی چې نه کانه او سمانه کانو کنه بیا بګنه ال تاریخه مشی غریب باشم ډیر خلک دې مته باد کی ګیر ده ښه بله ګرند خلق له اومه چاغي د دیو درشته نور کی چاله چره بیا به سرماله دولت لاش نو زکه اکثرو وروما ویره مونږه د ساتلو نه اچارانیو قرال لن سره لاس لګیا مقابله کوي کنه پران هتا دا حکم ذکر کیږي جستا عزت او پرده پدې کیده ته شر دیوی فقرا یونه الله من ن با به پرواکی دیله رزق فل باز الله زواده نو روز ته او کسب شروع کی الله بوله رزق ورکي او تجربام شمیره چي دي سره اکثر خلک مهنتيان شي کارګوري زاندله والله هو عليم الله بركه فضل والي اپواله ک شايس والذات اپواله وليستعف بالذين اذان دي بچو سادي قابو سادي اغه خلق لا يجدون نکاحا شغين مميت قد نکاقولو حتى يغنيهم الله من فضله تردي جل الله به پروا کې دي نه د خپل فضلنا او سمي ولا سمکي تر هغه پورې بدی خپل ځان قابو ساتي حفاظت بکري د بدکارو نه راوونه بزن ساتي لاس نه ابو وهلکیخه خلقو ته وي ژرته وزن کې ناګوې د ماکار سم دي نقران وين وليستغفر بكل ذنبا قدما ونوسات ذنبه بچو ساتي سپغم قانون والذين يبتغون الكتاب اهله کوٹے طلب کی استاد انہا دلیکلو تم قاتبت مما ملكت ايمانكم اغا چمالکان شویل لا سنفاسو تاسو غلاماندی تا توئی چرذ مستانے پارا پرگٹ کوما دات پاج کم قیمت مال دے دبدل زپور کومسر دی کلوکا نظم محنت او مزدوری کوم او طالب اجازه مان لگ لږ به پرا کوم درته نو تور سره دی کلو خدا باغ حالت کې چې پويږي چې دې نقصان نه او دې صحیح طریقې سازمان ده دي ولامین آزادل غواړي او به دایر حاضر چې نه کاو کما ازان لمه ژوند دي نبی سره دی کلو کې مالکانه د حکم ده ښه ورکه ولیکل او کله پويږي چې دې به نقصان کوي دې به فساد جوړي اثر او بدمعاشو پکې نبي یې مور کولو اجازه ته اتیا حق ته بالکل ټک سړی یې مور او غره ته دوکا کوي نده نوم ځان پیغام کوي او لیکل وځره کوي بیافه هرڅه کار نه کوي او دغه غمال دولت نو وابس کی نبيان ست اجازه شيطان راغلی نو مخ کې حکم کې ناواد شو ته داوي تاسو بس کا نوخه پیغامه ګرځتاه تاسو ته پوس نشتا په تاسو په دغه شانتناته پازو دوخلار کی مات کړي تاسو کو دا پوسو کی ناګیه پیدا نقصان جوړاوخه چتا تاسو کو کوکه نن نو ګننګاری کې چا تاسو غا نو قران دا حکم کوي چې دې لاندې تنظیم وکه سپغم ولا امانته وي تاسو ولا مانی تاسو کوو پتن لیک نو کوم قرارداد ملاوي کې نو یې نکرانو مجید دغه خبر او رجدی ته و مکاتبات حکم راولې کو فقاتيبهم لکه لوکي دي سره انالم تم فيهم کجرتا سو پويغه بذيکي خیرن د اصلاحنه پويغه چبذيکي اخلاص دي خیرن ديکي फायदा او خير دي اور دی په جون سميکي او بیا سور ترغيبم ما لشي فر کوله يا ګرانه ني وتا داسوسره اندازو کې هم اور کې ديتا ممال لله الذي آتاكم د مال د الله هغه نه چې تاسو له دار مال د الله دی کنه تاسو له دار کړي نه څه پکې اندا جوړ چي دې زړه راځي ژوند دې ښه شي د زکات چې کوم مصارف ذکر شېو کاری کيو و وفر رقاب سړونو آزاد نه غدا وخه چې دې د غلامه نه آزاد شي نذل مال ورکه او ومن ذکر کړي ولا تو کریوه فداياتکم ممجبرا کوي خپل وينځه علل بغاء عبادکار ہے ابذنا ان ارادنہ تحسنن جس به ارادوں کی یری تر ارادہ کی یری تحسنن د پاک دامن ہے چګورا ارادہ کوشش کی زمون پاک دامن او ساته او بयाम کپ زور کے تاویده ارادنہ کی نوم بنا او داس کو یته د سیوا کو چڑے رقبا دخکارش چګورا ظالما هغه دا وی چې زما جون پاک و پاک دامن ہے هتی مجبور ہے دیتا بتا کو اراد چته ولاته سامان جوړلدا وې تاسو د دنیا د جاهلیت په دور کې دا څه و وینځبه ساتلې اب آگے مال دولت را پیدا کو او ګټه به کنه دا د لب ابن ابي رئيس المنافقين منافق سره به غلاتو میډه نه د اکارو ژوند سره ساتلې ابه مجبوره کوله وبات کارای باندې او هغه به مال ګټه هغه وخت کې د جاهلیت په دور کې دا څه جوړ کړو نن دا غنوم دا واستونه چې کوم کار وکم زه یې روکم پاره ویل سم مسلمانان شي ایمان ورو نو یو بیا دا کار نکم نو دې ظالم باغینه سزا ورکول او اهل ټاکول نو قران کې قانون راغی خلا ولا تکرحو فتياتکم چې وینځبري په دې کار باندې مجبورانه کېدلې مانو او دې دا غوړي چې موږ په پاکستان منوي او استاد دا مطلب چې دنیا په اوغاته سمرد تاسو ننه وګوره په دې ما شرکي نو د خبره نه دغه کغه غلي پاديكي ګونو په ګناهګاری کو چوینه زغه سکه چې اوسړي د خپل کوردا حال لري اوسړي خپل زنانه خپل لونه یا خپل رشتہ دارانی ګرځي په ملکون او باغی مال را پیدا کوي یلا د مسلمان سلمان له هغه سره د خلق تعلقات او ناس تطابق او راشه درشه ده ته سړي باندې ځان تاګرته منوي سړ کې د سخ غارت او جزوکه سره تعلق ساعت غ ک س غیررت دی دا سمره د ظلم او افسوس افسو خبره د فمل ک د خل خوور زق ته پ چقبه به دی ب خلی اوغاونه به پ و او تیریبه لو انې سوچ خود ورته کي چې مسلمانی او انسانینا به داقرراکو کي چې دغ ز رزق د دی نه دی پهی قرآنو مجز سوالله سوکله مخکې پوه ضرب لګول دی نه د خل خو پیش شگرد دی بهغې خر ندره ذات خو خبر الله دې ټول باندې رحم وکي الله دې معاشره ذات ناسور نپاکه کې الله دې معاشره ذات ګنده او خلقو دې وجود نپاکه کې چداري د وژن په ملک باندې فسادات او بے برکتی راځي ولې چې مصلی شروع یې کنه ملک دا نقصانات شي نو قران منافقا وما من يقلون هنا اگا سوکو چو زور کی پا دی بانده فا این بس یقنا اللہ من بعد اکراحهن غفور الرحیم پس ظلم دادینا بخون کے محر بانده <تصفح> <تصفح> پچا بانده چو زور پرش مقرحا نو مجبور دا ولی پا ولامکی دا نو اگا پا دی بانده ندنی ولی اگا سوی چو اگا مقرحلی پا دی بانده زور کی نا اگا پی نی <تصفح> <تصفح> <تصفح> چا دا نقصان کرده و قدم یخده نا اگا پی گناہ گاری ها یو ځلې مخبل کوشش کی ځان مت بچی پرمر کا pore وا زور لګی جره د ملسم خیر رهو جدا باد کړی ځانونه شي نن جوګور د خلق ورځ خپل ټول په دغه خبره باندې صدع سرو په دغه تعلقات او د تناسل په اسباب باندې غره طغی باندې به یې که قیمتون دا څومره پوری بیا تفصیلی باد جوڑی گی کنا دین از ساتل تل پکاری سا تاست خبره خبر اکو ندان بیام چوزنی مجبور کلی شو و زور پیوش شو نوالاوی زمین ماب کوم چو دا اگر خواه خاند دا و قوانینو چو دیو سر اصلاحات لد و دیو سر دفت و احشارات لد او دا مبادی و دا بدکاری نو قرآن منک رسی دا سبانکوی ولقد انزلنا اليكم ايات مضينات ترتیب ذکر کی قران تباخر کی چونکہ قران تکینه چې اسلام موشي او یاکه نن نازل کړی دی موږ دا زوته ومثلا من الذين خلوا من قبلكم او حالات داګه تاسو نو درش ودی مخک استادونه باندې او باندې تاسو تهمدون لګی دی او برا هماري امه علي سلام باندې بدنام ولا ګوره الله تعالی بارک سو ګ مریم فيو سبحانه والسلام باندې برنامه लगे देले वा अल्लाह दा اکبر asker karo नहर वक्त यो ब हक बरो तो बनाम लगे अल्लाह वलागी फागदा माने इख्तार करे व मसलन मिनल्लिना खलो मिन कबलह हालत दा खलोन तयादी च मखस्तान पेरशीद बरीद अत तकलीफ ना सखतरादिले व मा रतलिल मुत्तकिन अ वजद फारद اول بعد پاقی که توحید پاقی دا پاره مثالونه تفصیلا او مثالونه دا مشرک و کافر الله نور و سماوات الله نور ده د اسمان و دا زمک و زمک آسمان خدا پا نور بند روخانه یا <تصف> منور ده روخانه کون کرد د زمک او دا اسمانونو تا سو گره نور چه دی دا دا اللہ <تصف> سمالک چرانا دی و بعد او و ذا بیتا کری ندا دا کو نور دا اگر پا قدرت ماندے خواهد <تصفيق> مثل نوری بیا نور د معرفت اگر دا یوم اومن مسلمان زلطر آگے نگور دا اگر دا پانا مثال ذکر کی اللہ پاک <تصفيق> مکی دا قرآن ذکرو کو دلتا دا قرآن اصل موضوع دا ذکر کی مسلو دا توحید دا اگر شان دا احکام ذکر کرو پاگئی اغسو کامل کولیشی جو در ایمان رنائی جو سکی در ایمان زکر اوکو یا سنگ جو سر روخان عالم روخان دی نو معاشره با روخانشی که در اعمال او در احکام را لپن معاشره کی مثل نوری مثال در ایمان در ایمان در ایمان پرشانده او طاق دی فی هم اصباح چپاگئی او ڈیووی مشکات طاق دویجیشی فی هم پاگی که او باتی دا یو ڈیوارا چگه بلیگی المصباح و فیسو جا جا دا ڈیوار پا یو شیشا که دا دس قندیل دے دس شیشانا و لاتین دے چه دا مصباح بلیگی دا خانا تو دا شیشا چه دا کاننا کوکبن گویا دا یا سطوری در ریم یو قدو در ریم زلیدن کے سطوری بیا دار دیوچرا دا یو کا دو بلولې شجرتن دا دی وننه مبارکتن چې برکت نه کړه زيتونتن شګه خونه لا شرقيته ولا غربيه نه مشرق طرف ته او نه مغرب طرف ته منز منز کړه څهار وخت د ورځې په دوه وختونو کې باغې نور لګي د سحر نه مده مزه غرنو دا څه ونه کې ته لري ذاتي ته صفای او خېستې حضر قرآن مجید ہوئی یا قاد و زیتو ها یو دی نزدیلی تیل دا غیر چی بلشی ولو لم اگر چنی رسید لی اغیر تاور اگر چنی رسید لی اغیر تاور او بلقوی چې بلشي اگر تیل روخانش دس پاک دی گورا مثل نوری کمشکات دا اللہ درانا مثال دی و تاخد دا دس رزیدی و مومن بدن تا لکه یو تاخ ده چدار ده مومن ده بدن ده فی همه او تاغه کی یو باتی بلیگ ده ده بلیگ معرفت دا کم زیر ده باتی علم صباح و فی سجاجه ده پیو صفا و شفا و ششک پرتا ده